بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Amma baad masyarakat Muslimin dan Muslimat jamaah sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sembari kita meniatkan di etikaf sejenak kita mendengarkan beberapa ayat-ayat suci Al Quran dan hadith-hadith Rasulnya saw barangkali keimanan kita bertambah yang menjadikan kita meraih keribuan Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan Allah kalau kita melihat Al-Quran Al-Karim dari awal sampai akhirnya kita akan mendapatkan beberapa ayat yang banyak mengingatkan kepada kita sebagai hamba-hamba Allah untuk Umat Islam ini memiliki syajiyah Islam atau kaum muslimin memiliki syajiyah Syajiyah adalah kehormatan dan kewibawaan Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kehormatan dan kewibawaan kaum muslimin Itu tampak di dalam akhlak al-karimah yang mereka miliki Khawirin yang dimuliakan Allah Perlu kita ketahui bersama Bahawa Islam adalah ajaran yang kaya Dengan akhlam Al-Karima Boleh dikatakan semua Budi pekerti Semua sopan santun Yang ada di dunia ini Apakah dari orang kafir Orang majusi Orang Yahudi Nasrani Atau umat Islam Semuanya adalah bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Semua bersumber dari agama Islam. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah selama umat Islam ini menjaga akhlak mereka maka mereka akan memiliki sajiyah. Mereka akan memiliki kehormatan dan kemuliaan. Dan manakala mereka meninggalkan akhlak yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya Maka sejauh itu pula mereka Kehilangan kehormatan dan kewibawaan mereka Oleh kerana itu hadirin yang dimuliakan Allah Nabi SAW Sejak beliau diutus sampai beliau akan meninggal Selalu beliau memperhatikan kepada umatnya Agar mereka berakhlak, bertauladan dan mencantoh baginda Rasul SAW. L. Q. D. K. A. N. L. Q. U. M. F. I. R. A. S. Sungguh dalam diri Nabi SAW terdapat suri tauladan yang baik bagi mereka yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan di antara asalak yang selalu ditekankan Nabi SAW dan mewanti-wanti umatnya. Agar mereka tidak meniru-niru dan tidak mencontoh orang-orang kafir di dalam semua kehidupan, perbuatan, ucapan dan hari raya-hari raya mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sekian banyak hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk jangan mencontoh orang-orang kafir dan ini adalah akhlak yang perlu diperhatikan oleh kaum Muslimin. ingat, Islam adalah agama yang kaya dengan budi begerti dan sopan santun sehingga tidak butuh umat Islam itu mencontoh menyontek, mengambil, mengimpor mengadopsi berbagai model adat istiadat dan tradisi-tradisi orang-orang kafir di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari Abdullah ibnu Umar Nabi SAW mengatakan وَخَالِفُ الْمُشْرِكِينَ Kalian selisihi orang-orang musyrik Kita disuruh menyelisihi orang musyrik Di dalam hadis yang lain Nabi SAW Menyuruh kita untuk Jangan melakukan berbagai model ritual ibadah Di sebuah tempat yang itu menjadi Tempat berhari rayanya orang-orang kafir Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk mencontoh dan meniru mereka Pada suatu hari Ada seorang yang bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Aku bernadar Untuk menyembelih seekor ontar di daerah Buwana Sebuah daerah di dekat kota Madinah Kata Nabi SAW Apakah di daerah ini ada berhala dari berhalanya orang musyrik? Sahabat ini menjawab tidak ya Rasulullah Lalu Nabi bertanya kedua kalinya Apakah di dalamnya ada hari raya Dari hari rayanya orang-orang musyrik Orang itu menjawab tidak ya Rasulullah Lalu kata Nabi SAW Aufi Kalau begitu penuhi nazar Tetapi kalau ada berhala di daerah itu Ada hari rayanya orang musyrik Jangan kamu tunai nazar di daerah tersebut coba bayangkan hadirin yang dimuliakan Allah melakukan nazar wajib tetapi ketika praktek nazar itu menyerupai orang musyrik Nabi SAW mengatakan jalan tetapi kalau tidak menyerupai orang musyrik, orang kafir jalankan, subhanallah kita hadirin yang dimuliakan Allah tidak boleh menyembelih seekor binatang dengan gigi ataukah dengan kuku. Kata Nabi saw. Ma'anha ro minad dam wadukiras mulla fakulu. Binatang apa saja yang halal, lalu dia disembelih dengan menyebut nama Allah maka ghairusin waboh. Selain gigi dan kuku, kita tidak boleh menyembelih seekor binatang yang halal dengan kuku apa saja atau dengan gigi apa saja. Lalu kata Nabi wasau hadisku akan saya ceritakan kenapa tidak boleh. Ammas sinnu fa'amul. Ada bergigi, kenapa kita tidak boleh menyembelih binatang dengan gigi? Karena itu adalah salah satu dari tulang. Gigi kita adalah salah satu dari tulang kita. Wa ammal dhufru Kata Nabi saw. Adapun kuku. Kenapa kita enggak boleh menyembelih binatang dengan kuku? Fadl habashah. Kuku adalah pisau yang digunakan oleh orang-orang habasyah yang notabene orang nasrani untuk menyembelih binatang-binatang mereka. Coba bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi melarang kita menyembelih binatang dengan kuku, gara-gara kuku adalah salah satu dari pisau yang digunakan orang nasrani untuk menyembelih binatang-binatang ternak mereka ini jelas hadirin yang dimuliakan Allah seorang muslim yang dia mencontoh dan meniru-niru orang kafir adalah fenomena dekatnya hari kiamat di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian mengikuti orang-orang terdahulu shiburan bishibri satu jengkal demi satu jengkal Lalu para sahabat bertanya Aminal Yahud Warrum Ya Rasulullah Apakah yang dimaksud orang terdahulu Orang Yahudi dan orang Nasrani Kata Nabi SAW nas illaha Siapa lagi kalau bukan mereka Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Tidak boleh Seorang Muslim meniru dan mencontoh Apa yang telah menjadi tradisi orang-orang kafir Hadirin yang dimuliakan Allah. Apa yang sering digembar-gemborkan oleh orang-orang tentang dorongan umat Islam ikut merayakan atau ikut mengucapkan selamat apakah kepada Natal ataukah kepada tahun baru? Ini secara tidak disadari umat Islam tergiring untuk mencontoh dan mengikuti orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau kita mau jujur dan kita telusuri agama Nasrani agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaih salatu wassalam mereka mengajarkan pemeluknya untuk merayakan hari raya Natal apakah ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaih salatu wassalam mengajarkan pemeluknya untuk merayakan tahun baru yang itu adalah hari raya ataukah kalender yang muncul dari mereka kalau kita mau jujur silahkan para hadirin menjawab dan akan mendapatkan bahawa tidak pernah Nabi Isa AS mengajarkan seperti itu kepada pemeluknya. Berarti dari mana itu muncul? Dari apa-apa yang dimasukkan kepada ajaran Nasrani. Sesuatu yang dari luar agama Nasrani dimasukkan dengan paksa ke dalam agama Nasrani yang kemudian dimakan mentah-mentah oleh orang-orang muslim hadirin yang dimuliakan Allah jangan kita berdalih ini adalah adat istiadat sehingga kita bebas mengucapkan apa saja kepada orang-orang kafir. tidak permasalahannya tidak sesederhana adat istiadat tetapi ini akan masuk kepada ranah ideologi ranah keyakinan seseorang bagaimana mungkin seorang muslim dia itu mengungkapkan loyalitasnya kepada orang kafir dengan ucapan-ucapan selamat seperti itu, apakah di hari raya Natalnya mereka, ataukah di tahun barunya mereka? Yang ini adalah satu paket yang tidak bisa dilepas. Menurut pemahaman dan pemikiran orang-orang Masroh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ini keliru. Ini mungkin kita sering mendengar, kita sering membaca, tetapi banyak yang mereka berdalih bahwa ini adalah suatu hal yang biasa. Ini kan sekedar kita mengucapkan. Ini kan toleransi. Maaf para jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan toleransi. Toleransi yang diajarkan Nabi SAW bukanlah seperti itu. Toleransi yang diajarkan oleh Nabi SAW seorang Muslim tidak boleh dia mengalah di dalam ideologinya. Di dalam ucapan selamat kepada hadirayahnya orang kafir terdapat pelecehan kepada hak Allah SWT. Dan terdapat hormatan kepada sesembahannya orang kafir, orang nasrani loyalitas kepada mereka padahal Allah telah melarang kita untuk loyal kepada orang-orang kafir ha ha'antum ha'ulai tuhibbunahum walayuhibbunahum mengapa kalian orang muslim cinta kepada orang nasrani padahal mereka tidak cinta kepada kalian dan kalian beriman kepada Allah, artinya mengapa kalian mengucapkan kalimat syahadat tetapi engkau mengucapkan selamat kepada orang yang tidak mau mengucapkan kalimat syahadat Dalam keadaan kalian itu beriman kepada Allah SWT Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Kita dilarang oleh Allah menjadikan teman-teman kita dari orang-orang kafir Ya ayuhal amanu la tatakhidu adui wa aduwa kum awliya Tulkuna ilaihim bil mawadda Hai orang beriman Jangan kau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman yang kalian menampakkan kepada mereka loyalitas kalian Apakah bisa seorang mengucapkan selamat Dan dia mengatakan saya tidak loyal kepada orang kafir Ini lucu hadirin yang dimuliakan Allah Ingat ini kembali kepada ranah ideologi seorang muslim Ini mengkhawatirkan keyakinan seorang muslim Hati-hati jemaah yang dimuliakan Allah Manta shabbaha biqaumin fahuwa minhum kata Nabi SAW Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin al-Aws Seorang yang menyerupai seorang musyrik Atau suatu kaum Maka dia termasuk dari kaum tersebut Bohirnya Orang yang menyerupai orang kafir Maka dia menjadi kafir Tetapi para ulama' memahami lain Para ulama' mengatakan Maksud dari hadis itu Haramnya seorang muslim menyerupai orang-orang kafir Walaupun dia tidak sampai keluar dari Islam Tetapi haram Tidak boleh Hadirin yang dimuliakan Allah ini bukan ajakan ekstremisasi dari ajaran Islam ini Dan kita jangan berburuk sangka dengan syariat Islam Yang mengatakan ini semua adalah Allah dan Rasulnya SAW. Yang melarang kita meniru-niru orang kafir adalah Allah dan Rasulnya Yang menyuruh kita untuk jangan loyal, cinta, suka kepada mereka Juga Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Yang melarang kita untuk bersenyum sahabat yang melarat kita untuk mencintai mereka adalah Allah dan Rasulnya SAW. Bukan saya bukan selain saya dari para da'i-da'i yang mengajak kepada pemurnian agama Islam sesuai dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasul SAW. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah sangat dan sangat perlu diapresiasi dan didorong dan diberikan acungan jempol kepada pemerintah kita yang telah memiliki andil di dalam memperkecil lingkup terjadinya kemungkaran-kemungkaran sesuai ataukah dalam pasca-pasca hari rayanya, hari raya mereka dibatasi diberikan peringatan kaum muslimin, untuk tidak melakukan ini, tidak melakukan itu untuk mereka seperti biasanya nah, seperti biasanya mengapa kemudian kita harus malu untuk tidak mengucapkan selamat kepada mereka Kenapa kita harus minder ketika ada teman kita, kenapa kamu tidak mengucapkan selamat kepada mereka itu? Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah kita malu untuk mengucapkan dua kalimat syahadat? Kita malu untuk menampakkan jati diri kita sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, haram hukumnya seorang muslim dia ikut merayakan perayaan-perayaan orang kufar. Hari rayanya mereka. Haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat, mengucapkan bentuk loyalitas dan kasih sayang apalagi hadirin yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tahu, berapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, disebabkan karena perayaan-perayaan id hari rayanya orang-orang kufar, -orang bercampur bau lelaki wanita, minuman khawat membuang-buang harta, perzinahan di mana-mana, dan na'udzubillah dari sekian banyak kejalehan kejelekan namun Seandainya umat Islam sebagai mayoritas Mereka sadar akan pentingnya Mereka mengembalikan jati diri mereka sebagai seorang Muslim Pasti keadaan akan berbalik Islam akan mulia Islam akan memiliki sajiyah Islam akan memiliki kehormatan di hadapan orang-orang kufar atau siapa saja yang mereka itu adalah non-Muslim. Semoga khadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala yang singkat ini memberikan kepada kita tambahan faidah, wawasan ilmu agama untuk kita benar-benar menjadi seorang Muslim yang hakiki. Khadirin yang dimuliakan Allah kembalikan harkat martabat Islam. Sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana yang diwarisi oleh Abu Bakar kepada Omar Omar kepada Uthman Uthman kepada Ali Ali bin Abi Talib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan Dan diteruskan oleh Daulah Umayyah, Kemudian diteruskan oleh Daulah Abbasiyah Terus Sampai kekhilafahan Islamiah. hal yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara penting. Semoga kita bisa menjaga diri kita sendiri, keluarga kita dan teman-teman kita untuk selalu menjaga untuk tidak terjatuh kepada penyerupaan orang-orang kafir, apapun dalihnya, apapun ceritanya dan apapun alasannya. Wallahu a'lam bishowab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat di siang hari ini. Semoga bermanfaat kepada diri saya dan pada jamaah semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Harapan kita semuanya agar kita mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan oleh Allah azza wajalla. Walilmu indallah, ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.